Вони обоє підвелися. Великий хане, дозволь на кінець слова сказати. Це було нахабно. Заговорити до хана без його на те волі. Та Виговський не етикет не зважав, а хан уже звик до цього. Говори. Виговський витримав паузу, тоді сказав. У козаків із татарами завжди були свої порахунки. Ми торгуємо, воюємо, допомагаємо один одному. Так було споконвіку. Та поглянь, московський цар відібрав собі у правовірних під самим носом такий великий шматок ляхистану. Як це вони посміли, скажи, великий хане? Сам султан великої порти собі такого не дозволив, а тут цар Московський починає землі ділити, собі чужі володіння забирати. Чи ж не принизив він тим тебе, великий хане? Де твоя помста? Скажи, чого твої безстрашні орди дозволяють ворогам робити, що їм заманеться? Всупереч волі Аллаха. Хан уже повертався, щоб іти, стояв боком. Він поглянув на гетьмана. Ти дуже хитрий, гетьмане. Що ми отримуємо за твою дружбу? Здобич військову, а ще. Наші шаблі. Станемо на всіх ворогів твоїх. Мало? Гетьман знизав плечима. Ще подарунки приготував для тебе і твоїх людей. Хан подарунки любив і знав, що Виговський на ці подарунки ніколи не скупився. Добре, я знаю, що в тебе багато ворогів між козаками. Ми допоможемо тобі їх побити. За це заберемо собі полонених у ясер. А Виговський знову посміхнувся у вуса. Добре, ми домовилися. Запрошую тепер у наш табір на учту. Чигирин. Там на Цибульнику був укладений мир між козаками і татарами. Орда поволі посунула на південь, щоб стягнути сили, а тоді разом із гетьманом напасти на Полтаву. У наметі Виговського була велика учта, козаки стріляли вгору з мушкетів, били з гармат. Гетьман повернувся до своєї столиці, щоби також зібратися із силою, а тут його вже дожидав царський посол Стольник Скуратов. Він почав допитуватися Гетьмана, чого той зустрічався з ханом татарським. Виговський відповідав, що це він стягнув татар на ворогів своїх пушкаря барбаша. Тоді Скуратев почав переконувати його, що так робити не годиться, що великий гріх гетьман на себе бере, коли подає руку нечистивим агарянам. Звинуватив його в тому, що гетьман присягу дану царю ламає. Виговський втомлено сів на ліжко. «У меня грамота его величества к пушкарю и барбашу. Встань, гетьман, грамоту царскую надо стоя слушать!» Выховский заткнул, встал. «Усе у вас так высоко мирно!» — «Ты, гетьман войска Запорожского, хочешь, чтобы мы, великий государь, изволили послать на Запорожье на прежнюю нашего царского величества грамоту?» Він читав довго, перераховуючи коли які грамоти були послані Пушкареві й Барбашу, а також Стринджі. Коли Скуратов закінчив, Виговський сказав йому, розізлившись, цією грамотою Пушкаря не заспокоїти, а взяти б йому та голову зняти або на суд військовий прислати. Богдан Матвійови Хитрово обіцяв взяти пушкаря і привести його до мене, та не тільки не привів, а навпаки, підбадьорів його, соболів та грамот надарував. Це від тих грамот, що ви пушкарів барбашупа надавали, всі бунти пішли. Це не перша грамота до нього послана, та він пушкар на них і не зважає. Тож я йду зараз на нього й вогнем, та мечем його втихомирю. І куди б він не втік, хоч і в міста государеві, всюду буду діставати його, а хто за нього заступиться, той від мене отримує. Розділ 17. Літо прийшло, ще швидше, ніж весна. Навколо Полтави все зазеленіло, Відцвіло, трави по долинах і байраках пішли вгору. Сонце пригрівало. Був кінець травня, коли гетьман підійшов до Полтави. Мав із собою 10 тисяч козаків та звитяжців, і ще 15 тисяч татар із Прекопським мурзою Караджбеєм. Він розділив військо на три частини. Половину козаків розмістив у долині. Полуозера, другого між селами, рябцями і жуками, татари стали в Соколиному байраці. Проти гетьмана були козаки Полтавського полку, переважно Кінота, Дайненки, а також великий загін запорожців, що прийшов на поміч Пушкареві. Усього разом у Пушкаря і Барабаша було 20 тисяч війська. Не чекаючи дій гетьмана, Пушкар вирішив напасти першим. Рушив до Соколиного Байраку, щоб відрізати татар від козаків і розбити поведенці. Та Тавиговський цього разу вже підготувався до такого раптового нападу і сам ударив першим. Бій спалахнув гаряче спочатку, гаркнули мушкети, тоді пішла рукопашня. Проти нас стояв полк затяжців, як виявилося пізніше, німаків. Вони наїжилися списами і стали сильно до бою. Як ми не намагалися прорвати їхню оборону або хоч відтіснити з позиції? Даремно. Вони стояли затято, билися мужньо. Запорожці атакували їх із великою силою, проте розбивалися об цю лаву, як морська хвиля об скелю. Тоді січовики вирішили взяти хитрістю, стали відступати вдаючи, що тікають. Німці рушили за ними, не ламаючи строю. Тим часом татари побачили, що запорожці відступають, вирішили добити їх, щоб не втратити своєї здобичі. Раптовий крик «Алла! Алла!» почувся звідусіль. Горда півколом летіла на нас з дикими криками, випускаючи хмару стріл. Запорожці почали падати. У мене й самого стріла пролетіла над самим вухом і впіялася в сусіда. Мимоволі я зіщулився. Барабаш, що з'явився тут, швидко перегрупував нашу лаву, дав залп по татарах. Вони полетіли з коней шкареберть. Усе одно, опинившись між двох вогнів, нам було не до жартів, я став оглядатися, чи не йде нам підмога, і куди можна дати драпака. Татари вже були поруч. Я бачив їхні приплюснуті обличчя, їх луки, що в черговий раз скрипіли в руках, натягуючи тятиву. І тут вискочив зі своїми іскра. Він вів за собою кілька сотень вершників, вони вчасно поспіли нам на допомогу. Іван мчав першим, вимахував шаблею та щось вигукував, чи то до своїх товаришів, чи ворогам. Вони з розгону врізалися з боку в татарську лаву, ламаючи її стрій. Татари завжди були сильними, коли самі нападали ззаду чи з тилу. Та коли били з боку їх, вони тут же збивалися в купу і перетворювалися в безпомічну масу. Так і зараз. блискавичний удар козаків іскри спантеличив їх, відтіснив просто під запорізькі мушкети. Ми почали бити з мушкетів так густо, що татари тут же вкрили поле своїм трупом. Однак були ще затяжці, дружно наперли на нас – Почалася січа. Татари побачили, що в іскри козаків не так і багато. Почали тиснути на них. Іскра літав по полі бою, всюди сіючи смерть ворогам та підбадьорюючи товаришів. Його шабля раз поразвелила з коня татарина, його ж кінь крутився, ставав дибкий. Бій був славним. Мені такі не подобаються. Я люблю, коли десять б'ють одного, а от коли один на одного або один проти десятка – це вже не для мене. Проте ми мусили триматися. Не перевели жодного козака, самі лишилися цілі, а ставати на рівний бій із затязцями охота відпала. Під вечір ми відступили назад до міста. Бій не виграно і не програно. Ми завдали багато шкоди татарам, у них були чималі втрати, але полтавців і запорозців полягло немало. Багацько повернулися пораненими. Дейнеки були якісь сумні, ніби їм уже відпала охота до війни. Так, це їм не грабувати села, не нападати на сербів, що обідають. Гетьман зі своїми залізними полками показав, на що здатен, хоч багато з козацьких полків і в бій не вступали, билися просто передові сили.